mondjuk a legutóbbi Krisztus film, ami eszembe jut eszem két vagy három évvel ezelőtt az Isten Fia című film volt, ami egy uh... Hát egy rockstar Jézus. inkább Jézusnak nem az Isteni, hanem az emberi oldalát mutatja be, ami miatt Jézus mind embert szerethették akkoriban. Rockstar szerű, de hát ez nem egy zenés film, tehát ez csak a társágra vonatkozott a rockra, nem. Igen, egyértelmű erre gondoltam. Egyrészt a társágra másrészt a követésre, tehát hogy az emberek szeretik követni azokat, akikre valamilyen szempontból felnéznek. Ez a film könnyen megismertetheti Jézus személyét. Talán mondhatjuk, úgy, hogy egy első lépcső arra, hogy megismerkedjen valaki. Jézus személyével és a tanításával. Hát itt tulajdonképpen magát a történetet lehet megismerni, ez egy ilyen leíró, szerű. egyébként gyönyörű, nagy költségvetésből készült kosztümös film. Igen, és mint ilyen a történeti hűségtől nem tél el, és oda tudja szögezni a tizenéveseket, mert olyan képi világa van, úgy vannak megalkotva a karakterek, történelmi hiteles abban a korban játszódik, ugyanakkor mégis megfogható, és a mai gyors tempónak megfelelő. Mégis, mintha valamit hiányolna. Igazából ez az első lépés, ahogy már az előbb is mondtam, mondjuk óhatatlanul össze akarjuk hasonlítani a Mel Gibson-féle ahol sokkal inkább arra próbál mutatni, vagy legalábbis számomra a pasciófilmnek inkább az volt a, a jelentése, hogy azt a tettet, hogy Jézus eljött a földre a tanítás szerint, és megváltotta halálával az embereket. Ezt a tényt próbálja meg inkább megmutatni ez a film, ezért is Passió a címe, Krisztus szenvedés története, ugye, hogyha rá fordítani. A történet veleje igazából a Passió, amibe így feleslegszerűen bevág korábbi jeleneteket Jézus tanításából, az utolsó vacsorából, és olyan helyekről, amik kicsit megmagyarázzák, alátámasztják azt, hogy mi is ez az egész kereszthalál, és hogy mi is történik ott, és miért kell ezt az egészet megtennie, a tanítás szerint. Én inkább a megváltás tényére megy rá. És mit szól ehhez az egyébként általános ellenérvhez, hogy nagyon durva? Megibzonnak mondjuk mindegyik filmje durva, tehát a nemben is történnek dolgok, van egy ilyen része. Hát ez mindig ugye miért megengedő kérdés, hogy mennyire akarja valaki megmutatni a valós. Itt a, a rendezőnek az volt a célja, hogy sokkoljon. Ne azt gondolja senki, hogy itt egyszerű te a délutánról van szó, hanem igenis. Valakit előbb jól összevennek, összekorbacsolak, és utána pedig meggelre keresztre feszítik. Zavargások történik a nyugati részén, római rendszenntartó léptek közbe, amikor zsidó fiatalok egy csoportja tukákat kezdett felgyújtogatni. Az összetűzés a Lázáreti Jézus néven ismert Fértészlókat tához Záret, el kell pusztítani. Szóval Jack. Tavaly jelent meg itthon is egy film, Rotom Nagy Zoltán apám nevében című alkotása, ami a mai korba helyezi. Jézusnak a történetét. Néha, mai korban, néha pedig uh, egyfajta Janszky figurba, tehát például heródes uh, jelenetében, amikor ott uh, különböző élintőképernyős, meg mindenféle high-tech kommunikál a, a hozzátartozóival. Kicsit nekem olyan ez az egész film, hogy, uh, hogy volt egy tök jó alapötlet, hogy igen, hozzuk közelebb az emberekhez és, és utassuk meg, hogy, hogy lehet a mobiltelefon korábban is beszélni Jézusról. Ugyanakkor, mintha nem lett volna így végig gondolva, tehát hogy egyrészt engem ez az idősík probléma zavart, hogy nem igazán tudom ellenteni, hogy milyen kormány átszódik. Másrészt pedig, ami mindig látható volt, hogy nem volt nagyon meg a színész vezetés. Nem látom azt a hypot, ami egy ilyen filmet bevonzana.